Spoilavarning! Vi förstör allt! Nom hej hej mina damer och herrar, pojkar och flickor, hästar, varelser i alla åldrar! Vilken bra inledning! Välkomna till Spoilavarning och nu. Äntligen, nu har vi suttit och ruvat på den här mysteriefilmen nu då i flera veckor. Och här kommer nu då äntligen det stora avsnöjret om inte ni har läst titeln på den ni klickar på förstås. Det är Scream, det är Scream 2022, jag är så ledsen. Förlåt, men vi var, såg den i alla fall. Och fan i mig om jag ska låta att biobesök gå oexploiterat för att helvete heller. Det är dyrt att gå och se film. Och i alla fall, jag var och såg den här nu Med Fagre Nikolaj här. För typ en månad sen kanske. Ja, det var en tid sedan. Men att det var ju som de som tänkte att. Hej, det var den här skiten som West Craven startade typ 1996. att Hur skulle det vara om vi skulle keep that shit going? Uh, och att det är ju en bra enda. Att, nu säger jag inte att jag har inte har haft roliga stunder med, med Scream eller slasherkoncept konceptet. Men jag menar 1996, Scream, ja, Det var ju på tiden jag själv var ung och smäcker, att som Nev Campbell sprang runt och, och som typ Skeet Ulrich, var liksom dum i huvudet och sådär. Och nu så är det ju som över. 24, nej 26 år senare så håller matematiken ja, 26 år senare uh, ja att jag vet ju inte riktigt vad jag ska säga om den här slasher-äran för att den är ju över som förlängelsen det faktum att de börjar fortsätta pumpa ut dem, men alltså det är ju det här med skräckfilmer, att konceptet evolverar ju ibland kanske uh, utan vi, vi kommer jag tror till sist så är alla skräckfilmer så här flyga in i kameran med medan musiken stegra Blumhouse grejer men att uh, grejen att om man har en fin afton tillsammans och går och ser film som nu jag och Nikolaj tycker om att göra tillsammans ibland, guy love så då måste man ju ibland ge sig här och sen kommer ju alltid de här filmerna där man, som, man väntar kanske inte sådär jättemycket. Man tänker som bara att, ja men här är du, här är jag, Nu ska en bli stund sådär. Och så har man det. Och ibland sätter man ju sig ner. Och så behöver man som otroligt mycket bläkmedel för att få vart allt, ögon, eller allt bajs ur ögonen. Men att, det här är inte en sån film. Det här är en sån där film där man som vet att, okej okay, alltså du får sex. Men du kommer också ha en könsjukdom. Så man måste kanske överväga att det är värt det. För du vet ju. Så det är som att, ja men det är ju nog bra att fitta. Men det är ändå en könsjukdom. Det här Scream 2022. Som jag så vackert kan beskriva. En könsjukdom. Och jag, ordsmed som jag är, så brukar jag annars inte spara på krutet så mycket. Men om, om någon sitter där och väntar sig, jag ska vara väldigt upprörd över den här filmen. Så det kommer jag inte att vara, jag är inte upprörd. Jag är bara som att, ja, men alltså, det är en könsjukdom. Är den en allvarlig könsjukdom så vi, nej. Alltså som det kommer att droppa lite, det kommer att svida lite. Det kommer att få dig att ifrågasätta dig själv och ditt värde i samhället. Bland dina vänner. Kanske som människa. Så där, att Vad för ist du? Men att. Äh, för konsten. Och det är väl hela valspråket för den här. Jävla serien. Av flibes Som det så fint heter. Och på tal om det fortsätt för all del att skicka så fin e-post i triggervarninget gmail.com som ju nu alltså e-postadressen är fast. Det är spoilervarning, nu ska man alltså huvla iväg sin skit dit. Så snälla mer ögonbyss för jag kan inte få nog. Och sen Twitter, triggervarning1 hashtag eller någon, någon kattkolan eller whatever the fuck inte vet jag vad ni kids håller på med men skicka dit vet jag och så finns vi ju faktiskt på Facebook där vi också heter triggervarning så det är kanske nytt för någon som lyssnar som inte lyssnar genom snart 300 avsnitt kanske man ska kunna kolla in någon gång vet jag säger dina vänner vänner jag Scream. Uh, det blir ju som med Meta om man skriker in Scream. Fattar ni? Sådär. Men okej, okay, så so, vad kan man vänta sig då om man går och säger Scream 2022? Uh, no, har du sett ursprungliga Scream? Uh, du hade. Okej, okay, wow. Liksom Keeping up with the times motherfucker. No, men i så fall är det väl det då. För att, alltså den här filmen är ju. Det är en sån Tarantina-film i och med det att det är en filmnördssvåta dröm. För halva filmen går ju som ut på att dekonstruera filmkoncept och filmatik och, och så, bara som sån här narrativbyggande och sådär. Och att andra halvan är ju som att, oh my god! Är det David Arquette? Fapp, fapp, fapp, fapp. Och sen spoilervarning han där, åh, oh, oh men det är väl ungefär så långt det går och att jag tror att Scream när det kom så var väl tanken på något sätt också att vara någon sån där kanske motkultur att titta här så det konstruerar vi lite att som jag vet att du har ju som klassiker då som Halloween eller uh, Nightmare on Elm Street eller Fredag den 13 eller de stora för mig i alla fall jag vet att det finns jättemånga andra men att som Istället för uh, Freddy och Jason och My, Michael Myers. Vi ska inte förväxla med den kända kanadensiska komikan. Eller inte vet jag kanske de var samma person. Hur the fuck nose. Så so har vi ju uh, nu Ghostface. Och Ghostface. Bakom Ghostface så gör man ju sig. Så gör man ju en massa filmnördar. Börjar ni säga är ni som ett mönster här. Så äh, jag vet inte att alltså, förutom att som Roger L. Jackson och hans fantastiska röst som typ har överanvänts överallt och typ att igen att, som faktiska Halloween vad gäller maskering och så här för evigt, alltså för eviga ghost sådär. Så jag vet inte att Scream är väl på något vis den här de facto att det var ungefär så här långt slasher-konceptet kom. att titta på de kåta tonåringar som springer runt. Men det är ju som lite som sådär camp på sätt och vis. Det är ju som lite sådär tangen kikad. Det är ju som att, haha vad dum hon är. Som går och blir mördad så där dumma blondin. Och att Allting är ju på sätt och vis en kritik av en kritik av en kritik eller någonting. Och att som, jag tyckte inte att Scream kan man kalla det ettan Spring 1996 sl slutar vara så homo att som, jag, jag tror inte att det är när man ser på det nu med mina liksom gamla gamla utledda mans ögon, så jag, jag, jag tror inte att när jag sitter här i min överväldigande gubbighet och liksom mitt svällande intellekt och, och min fallande människosyn jag kan som inte riktigt se jag, jag tror det var som... Det var lite som Shrek var. Så här. Att wow. liksom uh, var, var, var underfundigt. Och liksom var Vanbrytande för sin tid. Men att nu är det ju som att... Aha, Scream var, var, var retro. Att jag, jag, de har ju fortsatt pumpa Scream. Jag tror jag gav upp någonstans därefter. Kanske träan. Men det var ju igen som... som last länge sen. det var ju som så där att borde man inte som hemma fortfarande det är som jätte, jätte länge sedan alltså, men de har ju fortsatt pumpa filmer. alltså hur fan många finns det? Fem? Är det här sjätte? Är det så? Alltså I don't know um, Vi ska se är, äh, Femte Så här står det här Scream, scream, fuck jag kallade det Som skicka in till triggarvarningatgmail.com Och berätta hur fel det är Scream 1 1996 Scream 2 92 Scream 3, 2000 uh, Kanske här börjar man ge upp lite Sen kom det tydligen en 4 2011 Men jag hade för mig att det också var någon femma Någonstans men kanske det var bara någon annan Som hoppade på och igen Det finns hundra Scream kloner Där ute för att som slashen och team slashen och den här uh, så här meta slashen och allting är ju meta nu för tiden. Så, inte vet jag. Men här har vi nu då Scream 22. 2022. Scream 22. Kanske någon sak skulle jag vara tacksam för. Men att jag tror det är en sån här franchise man ger upp med. Därför att man, man som inser att ja, det kommer alltid Det kommer alltid som att vara Sidney Prescott. Det kommer alltid att vara Typ David Arquette som, är, som fumliga polisen och där är Courtney Cox med Gale weather och så här. Och att, alltså som alla deras drag har som blött tillsammans för länge sedan. Och att som, sen har vi bara som så här spot killer och spottekiller så blir ju alltid som att ja men vad smart det var mamman den här gången men hur skulle du veta det? alltså som det fanns som ingen lättråd till det. i den här filmen så är det som så där att man går in i princip och tänk nu då ja men hur var originalet då var det pojkvännen och liksom en random som var mördan vem är, är mördan här? Det är pojkvännen random men okej vad ska de göra i huset för det ursprungliga mordet hur kan du veta det Du får veta det sekunderna när det sägs men... alltså som du, du det är film där du inte som riktigt kan lista ut någonting. Du kan utgå från att så här är det väl och sen så är det så. Men att som spelar någon roll, maybe något. Och att sen på något sätt så blir det som så att ja men alla lyckas använda exakt samma voicebox. Och att som, saker som så här att ena stunden är någon så här dödligt sara så alltså måste hållas i liv på dialysmaskiner som så här och andra stunder som som ska kastas avan i och som att I'm okay. Aha, okej, okay. no, men fine fuck it. Men det som var roligt med den här filmen så var ändå att det kändes som när vi satt där i tennis i Helsingfors att som att, ja äh, kanske de ändå som har mognat till sig lite att som, det kändes som det var mer seriöst. Så det kändes inte som så campigt. Det kändes som att kanske man har på sätt och vis sugit bort allt som så här goofy och roliga det. Men det var som första halvan av filmen. Sen kom andra halvan. Och då blev det riktigt så här att nu kommer clownerna in. Och så och att jag säger inte att filmen blev löjlig men att den blev liksom den gick från att det känns som att den var genomtänkt från så här, this could happen shit till att det var som att, ja ah, okej okay, den är en teck, film, fine, whatever. Och att det börjar bara som händ sådana här saker som, jag vet att allting som är karaktären, liksom Dewey alltså då, David Arquette så är det lite som sådär att, ja ja, whatever. Men att, oh boy att det är ju som bara som, han gör som allting utan att som Oh, oh, brr, och som falla i pajar och hålla på. Att, ähm, och, och sen som sagt att i, i början så får vi se den här första offren. Då. Så, är, så är lilla syster då, till den här nya huvudkaraktären. För det sker ett sånt här äh, överlämnande av facklande den här filmen. Att jag tror att, eller jag tror, ja, det är ju väldigt svårt tydligt. Det är bara som så här stora pilar som pekar. This shit is happening right now. Men som Nev Campbell och Courtney Cox i princip väl signar. Uh, whatever the fuck. Barrera någonting. Um, som den nya Scream Queen då I guess. Så undrar om det blir mer filmer i den här. Ny tändningen. Jag hoppas det. De är väldigt givande. Undrar om Ghostface mördar nästa gång. Uff, men. Ser ni liksom det är redan på väg ut för klippan så att om du sitter i vagnen så du kan du lika bra som bara anammade så här. Och att um, jag tror problemet här är väl att det är kanske svårt att gå in i den. Även När du ser hästen som tjänar så känner jag att okej, okay, men jag skulle kanske stiga av. Men att hela konceptet liksom haka på det du som inte tänker så utan du bara tänker som att Wii! eller nej men kanske lite Wii! i alla fall. Så att andra halvan av filmen så en salig Att just den här lilla systern då, som är offret där först men hon där är inte ser på sjukhus. Hon har som så livs ska andra som Måste ligga där med Holland Men ändå som stövlar den in folk nästan upp i kvarten. För att ges alla poliser i den här staden värdelösa. Att de är som sådär att hej nu måste vi nog vakta den här lilla systern. Ja, den är bra den är det. Vakta min fucking lilla syster Sen nästan stövs som typ alla poliser i det här samhället. Vilket jag antar är tre. Så, som sådär att, han ni, skulle någon vakta min syster Dö, ja just det. Och så fort det är liksom en polis off screen så kan du vänta där. de har blivit knivhuggna till döds eller någonting. Jag menar polischefen själv liksom sådär att alltså fuck, har ni som nollträning, ni som alla från texas och vill ha vapen eller så. What the fuck is going on? Men igen, som att don't worry about it. It's fine. Enjoy the scream movie och sådär. Titta, där är Skeet Oldrich med förrungningsteknologi. Yay vad bra! Och att. Um, vi, den, det känns som att vi gnäller den där lilla systern, det är så dumt därför att som det är andra halv och ena ligger hon där i sängen och sen får man bokstavligt följa med en smärtsam sen som kämpar sig ut ur sängen Försöka rulla iväg för att det är bästa sättet att fly mörden, att fly ut i det öppna, det nedsläkta sjukhuset där hon ja, typ är den enda patienten, I guess. Och ingen annan personal finns där. För att sånt händer. This is real stuff, you guys. Så att det här är ju som bara ett steg från att bli en dokumentär, hörni. Hur det går till. Det är ett litet samhälle som härjas av en mördare med en mask. Och att... Det går så från en att säger hon, de bokstavligen måste, äh, måste offra karaktären du Han är död när bort du säger den för alltid. För att hålla den här fucking Säpe-karaktären i liv. Men sen <laughs> bara som 15-20 minuter senast alltså, typ, hoppar hon av har nu bilar och så är det så ger mördare på och som så här som alltså, total som så här. Buffy stiger ur askan och man, som att har okej. Okay. Men alltså som jag undrar som om de bara som bytt team så där i mitten av filmen. Och det första teamet var så. Nu ska vi göra en riktig seriös slasher. Vi, vi måste upprätthålla nu. Vi måste upprätta Screams goda namn och Wes arv här. Och att vi ska göra det passande. Och som så här att det ska ha en viss, en viss stil. Och det ska ha en, en viss ärevördighet som tar det in nu då i 2020-talet. Och så kommer nästa team och som bara typ dricker typ äh, vid direkt flaskorna som spyr eld och som att, äh, what the fuck nu kommer Ghostface och inte vet jag nu kan väl ha en lasso eller någonting Bööö! skulle det vara roligt om de Iron don't know, kakka och, kakka, och sen i kakka och så blev de tektai i kakka och säger nej kakka på mig som man har kakka och att det är som andra halvan av filmen och sen har vi den här jävla huvudkaraktären att Problemet är ju nu. Ja, man kan ju inte bara ta en, en snygg tjej. Och som sådär. att skulle springa runt lite. Att som. Kanske är hon bra i någonting annat. Hon är inte så bra i det här. Varför är hon inte bra i det här. Därför att hon har ingen trovärdighet. Hon är bara Ari. Att det står som på hennes papper. Att din karaktär heter Sam Carpenter. Hon är Ari. Och skulle kunna vara Ari hela tiden. Och så är hon arg. Hon är som här sådär tonåring med män så hela tiden att hon är när hon inte ska vara arg, hon är när hon är arig och när hon är arig när hon är arig så är hon superarig men inte så att hon får någonting gjort utan mest som så här att hon säger hon är arig och så stormar hon iväg och ett underbart karaktärsdrag och sen har vi som supporting cast som är då den här pojkvännen vilka är ju som så här man peggar ju honom som mördan typ sekunden han är på skärmen och man som ger aldrig upp med det och att de gör ju alla fint där de kan Uh, som vissa som inte makear så mycket sense, men att det är okej, okay, I guess för att det är klart att du är mördaren och blir typ attackerad av mördaren för att sådär, men whatever liksom Whatever. det finns ju två av dem, vad, vad gnäller du för jag gnäller inte alls, jag bara, bara funderar lite där, tyst för mig så, riktigt tyst i bakgrunden, jag vill inte störa och förlåt höj höjde rösten här, screamhandser uh, men men uh, Sen så har vi som den här supporting casten. Vilka som är random teens. med som här Dawson's Creek teens. En av halvarna som, som är allt för filosofiska för sitt bästa. De är som här utlevda gamla gubbar och kärringar. Som har sett allt och gjort allt. Och vet hur man ska dekonstruera. och Sen andra halvarna som så där att. I don't know. Knulla frågetecken. Smiley. Och eh, bara som också exploderar i en här kavalkad. Av emotion. Att hon har chans. Och det är ju bra. för det blir ju tråkigt ibland när man som flyr från Ghostface som kan vara överallt, var som helst, när som helst. Han kan bokstavligen stå i rummet och tala i telefon i fullt tänkbarhets. Men egentligen så står han bakom dörren eller skapet som är just bredvid dig. och Du har inte hört honom därför att orsakar. Så att kanske man inte ska ta det på så fullt allvar det här. Och det vet jag att många kommer att säga De som bryr sig om att skicka in. Och vet ni vad jag uppskattar er Ni är härliga. Jag önskar att ni alla. skulle komma i kontakt med era inre chokladek. hur det är vad ni är. Som så här bruna och goda på insidan. och mm, det tycker om er. Men å andra sidan där också. Håll käften. Därför att jag vet det här. Jag vet det här. Man ska inte ta det på fullt allvar. Men att. Då är ju min fråga. Men varför allt det här postulärandet då? Att som om du inte vill. Att det ska vara allvarligt. Om du inte vill som så här, gå på den där gamla camp Varför gör du den här 180 andra typ i mitten av filmen? No men whatever. Att det är väl den nya tidens me melodi. Att som, varför ska man ha en ton och ett tempo. och Någonting som hänger ihop. Att varför går man för den här smidiga åkturen, när man istället kan ha den här ryckiga, hetsiga illvilliga, som säger att bara som kastas runt i säte färden, där man som ifrågasätter allt hela tiden, mest av allt vad gör jag här? Att äh, jag vet inte, den här plotten så är ju alltid också lika stark som motivationen. Om du sitter säkert någon där hemma nu då och, och rullar sin patentera trigger varningssnutterfilt och funderar att oj nej, kan inte ha kommit till vad plotten är för jag vill äta Här är plotten. Äh, ghostface. Att ghostface så han är en bra killer och att de gör ju en sån här fiktiv slasherfilm som heter Stab Inne i Scream, det är ju så att jag har lärt mig mitt tidigare. Och igen, när den någon jäveldå som tycker Men så här: det här är nog för derivativt och dumt, så det kan man ju inte göra. Så att, hur skulle vara om jag skulle börja mörda igen? Och det är ju det absolut mest logiska tankesparar som finns. Jag tycker inte om hur de här moderna porträtteras i den fiktiva versionen av de här moderna. Så jag ska börja mörda själv för att upptända den här hetsen och den här. Det artistiska, det, det, det, det fina och det genuina i handlingen av att spilla blod. Så därför ska jag perforera en massa röndos. Och hur... Hur nu då så gör man en bra ghostface killer. No, men först så måste du hitta karaktären Sidney Prescott. Och så måste du hitta minsta gemensamma nämnare. Och så går du därifrån. Så alla som har någonting. Om du har varit handla med Sidney Prescott. Om du har simma med Sidney Prescott. Om Sidney Prescott har suttit bredvid dig på bussen och nyser. Allting okej. Okay. Då är du som totalt med på listan. Men att som i den här fallen nu då. Så är ju faktiskt en Sydney Prescott där. Hon är ju som ojden över Campbell i Kanada eller någonting. Men oroa er inte. Sydney Prescott kommer tillbaka med Gale Weathers och Girl Power ihjäl dem i slutet. Så att nowhere is there. För att den där, den där facklan skulle ju ändå överlämnas. Så att. Ähm, äh, men tanken är väl nu då. Det här så ska vara nytändningen till Scream nu då. I den nya tiden och att den här huvudkaraktären så är ju nu dotter eller oäkting nu då till karaktär Billy Loomis också, mördaren från den första filmen och därav har vi kopplingen mina damer och herrar och alla vet det här och det är en stor point att försöker hålla det hemligt med bokstavligen alla vet det här överallt hela tiden Men pojken vet det definitivt och alla vet på internet och alla vet i Woodsburg och alla vet överallt som har smått hjärmen Whatever. Vad är det med den här mysteriska flickan då? Så att, it's a mystery you see. Den enda som inte äter väl kanske lilla systern då. Men hon får veta sen. Och en emotionell storm att följa. Vem kunde ha förutsägde? Mm. Att funkar den här filmen då? Uh, alltså den här motivationen har jag uttalat om. Mördarna är arga därför att den här senaste stämfilmen är så dålig. <laughs> så nu ska vi börja mörda igen. Och vi måste ju då börja med att... Ja, jag, jag fattar inte riktigt tanken vad väl... Det började, det började så länge sedan jag såg den sa så att jag, jag har, min hjärna har som redan i bio så länge var som att hej alltså, jag kommer att steppa out några minuter eller kanske resten av filmen Är sitt cool, är sitt coola i cool. som jag, ja, do your thing uh, men att jag tror i den var ungefär så här att um, hör du, Random Charing som bor i Woodsboro, är du arg på stävfilmen? Ja! Ska vi steam upp? Ja! Hur skulle det vara om du ska bygga ett liv i den här staden där den här dotten. till Billy Loomis bor, startar ett förhållande med henne och lurar henne till Woodsboro och så börjar vi mörda folk. Men först så måste vi mörda, eller försöka åtminstone mörda hennes syster uh, så att hon kommer dit. Så att skada henne svårt och sen kommer hon dit. Okay. Uh, och sen då, sen mördar vi typ alla som är... Runt den här lilla klicken av människor. Också en massa och som de känner. Också en massa och som de känner. Varför det då? Um, ingen orsak för att vi alltid ska mörda en massa kåta tonåringar. Men. Mm. Det känns ju som att man inte lika bra bara mörda henne när hon sov. Då. Eller säger som att. Hör du Woodsboro. Ska vi få dit. Och I don't know, hämta en och Så ska hon ju säkert. Därför att det står så i plotten. Okej. Okay. Och sen bara. Det var Stab. Och sen så är det som att uh, vem är dina, din systers bolare, de här? De, de här är väl lika bra mörd som någon annan. Men stab, stab, stab. Det är en. Man går ju genom allt man går igenom i filmen bara därför att man ska få de här dramatiska scenerna som ska vara i filmen. Så att de märker ju som liksom ingen sens om man ser de uttagna och satt i, i en logisk kontext. Men de märker sens om man som står där mitt inne i filmen och som att fuck, nu Eh, nu är vi en massa kompisar här och skulle inte vara hemskt om det är I don't know vad en seriemördare och typ, men det är det ju ja, men om, om seriemördaren ska som på sätt och vis följa efter oss, men det gör den ju ja mm. men skulle inte vara hemskt om den typ, börjar mörda och, någon och en någon på de mest bedrägliga och konstiga sätt så finns, ja men det gör den ju mm. men inte, men du är död nu så du kan inte alla mer, mm. okej okay. jag glömde göra rösten där, no, men whatever uh, men att på den nivån kanske. Uh, och vi skulle ju ha fått se den här filmen tidigare. Men. Uh, Covid. Men uh, den kommer ju ändå ut i år. Och glada är vi för det. Och precis som många andra filmer jag recenserar på sistone, jag kan inte vänta tills det kommer mer i den här serien. Den här nya, nya etablerade franchisen, som är egentligen den gamla franchisen, men som vi inte på sätt och vis rebootat eller kanske bara fortsätter en liten reimagining, men det är egentligen samma för vi har samma karaktärer, så är det är en fortsättning, jag vet inte. Men Scream-franchisen den lever, så det här är tydligen femte filmen och mer att komma. Vem rekommenderar den här åt? Uh, alla som har för mycket pengar och för mycket tid att förlora du någonting på att vänta tills den här kommer ut på någon streaming service, nej inte minsta gud i himmel, far inte alltså som igen, det, det, det är som en väldigt låg insatsfilm det är som sådär, tycker de minst du scream när vi gick i Ja, ja, ja, ja, vill du säga mer om det, Ja. men far och säg då och som sådär att känner hur allting exakt likadant. Fast det som har gått 26 år. Och så känner du dig gammal och, och fät och dum. Och så är det som att, ja det var väl kanske lite dumt att vi satt typ nästan 20 år på det <laughs> Ja, ja, ja. Och eh, det mina damer och herrar är min inspirerande recension av Scream 2022. Så fatta en vän i handen, gå säden och, den och eh, spar på krutet för ni kommer att behöva allting sen så ni kan skrika åt varandra efter filmen om hur dåligt det var och hur ni har förslösat det ett liv och hur 26 år går så fort och att herregud dog du i där i mitten och man som typ inte brydde sig alls och skrik, bara, bara skrik för att allting är så jobbigt och det är 1996 längre äh! Spoiler och spoiler var ni